Paj në bismu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatuhu Salamu ala Rasulna Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mën tebje ahum bi ihsan ila Jomiddin Shiku es nëruar Të gjitha falenrimet tona i të kënë Allahot të madnuar Në sëpache dhe bekimet e ti Qofshin bi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familin shoket Dhe të gjitha ata që ndihin këtër u këderin dit në fund të kësaj bote Mirë të takon me dhe sonë Me lene Allahot të, të madnuar në takimet e zakonshme Të radh në transmitim të drej përdejt me emisionin tonë që ka thot Feja. Jemi duke trejtuar që sa emisione një tim e cila ka të bëjmë me një aspekt të e të rëndësishëm të besimtarit një jetën e ti, të formimit e ti dhe të ndërtimit të urave të qëndrueshme të mirëfilta me botën që e rëthën. Kemi folën e takimin e kaluar për edukaten e besimtarit me prindrit e ti. Normalisht, kjo tem është një teme cila përmbanë në vetë nësaj shumë pika të rëndësishme që duhet të trajtojnë, shumë aspektet e nevejshme, por nuk jam marrë me këtë tem nga gjitha aspektet që i përkasin, por vetëm kuptim të përgjithëshme për edukaten e besimtarit për balët prindrëve të ti. Sonë të mirin Allahot më dënuarë, do të mundohem që të ndryqoj disa aspekt e gjithashtu të rëndësishme që kanë të bëjnë me edukatën e besimtarit në një rafsh të jetë të rëndësishme. Një rafsh me rëndësi për besimtarin, por edhe për shëqirin e përgjësi. Edukata bashkërëtore, një jetën e muslimanëve. Edukata e muslimanit për balë bashkëshorë të sëti, për balë grua sëti, dhe gjithashtu edukata e gruas muslimane për balë bashkëshorë të saj. Nërmash, kjo tem, si kurse edhe atot më hershmet, i kanë aspekte veta, obligimet e gruas nda i burit, obligimet e burit nda i gruas, e shumë të tira që i përkasin kësaj teme. Por unë nuk do të trajtoj këtë nga këto aspekte, por do të mundohem që të përmend njësa pika të përgjith por gjithashtu shpresoj të rëndësishme, të cilat me lehen Allah, Allahu Xha'ala ualla do të na ndihmojnë që të kemi një formim, një pjekuri, një maturie të nevojshme të kërkuar për të garantuar një jetë bashkëtorë të sigurt dhe të lumtur. Fatkesia që ndron na atë shikoe ndëruar se shpesh herë dy bashkëshort nuk kanë pjekuri të mjaftuar për të tejkaluar poleminë e caktuar. Nga njëra nuk sillen sikur se të jenë të pjekur, sikur se të jenë prëndër, por sikur si se sikur se të jenë kreçësh të tjeter. Andaj edhe mungesa e pjekurisë bën që të kenë një sjellje jo korrekte ndaj njëri-tjetrit. Për të këtë polemë pastaj në këtë rrafsh. Andaj edhe kët aspektietes ton. Islami në kamësuar se si duhet ne të silemi në këtë rafshë. Si të jemi të edukuar, qovë të jemi bashkëshartë për bal bashkëshortëve, apo qovë të jemi bashkëshortë për bal bashkëshortëve të tyrë. Allahu Gjallaj Gjallahu në Kur'an, kur e trajton qështin e martesis, nuk e trajton thjesht si një lidhje martesore, një lidhje e zbehtë por Allahu xhelleu veala e quan mithakun ghalidh një marrveshje një lidhje me peshë të rëndë e fuqishme stabile që ka shumë fije mes vetëve prandaj ndodh nga njërë gjatitës bashërtore disa fije nga ky litar të zbenë, të dopson, ma djë ndështë dhe të këputët, ndodhë, por litarin betet. Dersa fat këtë si është disa njerëz, këtë lidhe bashkëtore e kanë kuptuar si një fije. Në që vëse e shkëputët, shkëputët dhe rënohë tjeta bashkëtore. Nuk është kështu. Pra dhe njëve nga duhet shumë që të edukohemi në këtë dretim. Ma dje, në disa vendet saktuara, në bot, për të lumëtur, që e luajnë rolën e tyrë në shëqëri, organizojnë trenimet të caktuara, se si duhet ta u dheqin jetën bashkërtore. Kësë nuk është e letë, ka svida, ka përgjëtësi, ka kërkesa, ka probleme, përda njerë që hynë në këtë mejdan, që hynë në këtë projekt jetësor, të pa pregaditur, të pa informuar, pa edukuar si duhet, ju ndodhin shumë përlejme të më dha. Për para, ka qene njërë që nënat i kam pregaditur vajzat se si të jenë gra të ndërshme dhe fisnike dhe gra të mira për burat e tjune. Dhe i kam cuar se nga cilësit e gruas fisnike është durimi, nga cilësit e gruas fisnike është të shërbyurit e burit saj, ku ideja për shtëpinë, edukimi i fëmijëve është shumë e tjerë. Dhe i kanë porositur sënqoftëse vije deri të ndonjë problem bashkëtor e kanë porositur gruan që të jetë e durueshme, e edukuar të dinë si të sillet me burrin e saj. Gjithashtu edhe djaloshit që tashmë do të bëhet burr, as këti nuk i kanë munguar këshillat e më të vjetërve se si të cilët, si të vepran, si të bën e kështë më ratë. Andaj edhe, kanë te kaluar problemet më letë. Sëtë ndodhë që një nëndë kër e pregadit vajzën e saj për të bërë në usë e i thëtë, nuk jetë i rabë, mësë dora, një fjallën dëgjën, të uja dhejtë, mësë ki gale, e ki për krajën tonë, pak nuk të përqenë, këtha në shtëpin tonë, qika jam, mësë ki gale, është bërë shkurërzimi fatkecështë një, një veprim për shumë i thjeshtë, për shumë i thjeshtë. Në është ta nga njerët dikosh ndodhë më fështirë vendosë për një fustanë me e veshë, se so që vendosë a me vazhdo me një burra për jo, fatkecështë. Shkurërzimi është një aktë që ndodhë normal, është, është diçka që Zotë Gjellet Gjellet e ka lejuarë, Mirë po, në rastet te jetet ekstreme, ku nuk kam mundësit të gjindë asë një zgjidhje. Janë shterë të gjitha mundësit. Dhe në qovë se ne, tash nuk kemi ko për këtë, për përthajmë kështu kushtimesht për ta kuptu drejt këtë temë, në qovë se ne, i kuptujmë drejt dispozitat e shëriatit, rrëth shkurëzimit, do të, uh, do të arritë dhe një bini se është e pa mundur në këtë rëdhara më shkurërizu. Aqë shumë shëriati i mbyllë dyrt që mëzit dhe të kja. E në qofë se të gjitha këto rrugë shterën, të gjitha këto mundësi shterën, nuk existen asë një më, mbetet aje që quet shkurërizim. Ma daj duhet duhet një edukat, duhet gruja të këtë edukat se si të sidhë me burën e saj Dohet burit këtë edukat, se silë me grunet ti, nga se, janë partner jetësor, mirëfën nga njere, subhanallah, dhe gjënë burit si e nënqmën në grunet ti, ma një një një publikisht, ose një njërë parashokve ti në telefon, nuk e demonstruar burni, këtu kështë, une, kështu të kam drejtë i thëmë grua së ti, nuk është këtë burni, pa edukat, Allah në nënqmimi i grua së është pa edukat, përbuzje e sa Ofendimi i saj është pa edukat apo nganjëherë ndodhet që dhe gruaja të fletë burrin e saj fjalë që janë nënçmuese ose ofenduese është është turp ashtu të thitë me burrin e saj por mungesa e edukatës të gjitha këtu i sjell. Andaj nuk duhet burri ta kupton gruan e tij si një si një konkurrent dhe partner që garan me tese kush për e merë po shtetë në shtëpise, kush është ma i foqishëm, ka që këto punë janë të reguluar. Hasgurja nuk duhet të kuptan burin si një armik, që të nëtan tja zaptan të drejtët e ta kufizane e ta shë aja do të me luftu për të drejtët. Se kështë luft? Kë bat njërë të shumë bukur. Islami këta ka reguluar njërë shumë, shumë precize që bashorter nuk u mbetë që të përcaktojnë mëje dhe kufi por u mbetë që të respektojnë atë çua kandor islami. Dhe në rast keç kuptimet ndodh që një u ta kupton gruan burim të çdo sherrri, kaj tek ofaj, prej që u martova borçe, të lashe, fjalosje, e kupton burim të sherrrit. Si që një njerëj përmëni bëngjozi, rahimuhullah, njeri në tkaluarën, e kështë e kuptu, duke ndëgjuarë, duke po këta atë, kështë e boja përshype se gruja është, e tërë, e tërë është e keqe, por një e keqe që nuk mundë dhe mi patetë, kështë aji kështë e kuptuarë. Dhe duke analizuar, e shiko, subhanë Allah, kur është brumi i, i preshtë, edhe analizat dhe le preshtë, që përshype ti është e dëmshme të mëndan dhe të këtë bindis e gruja është e dëmshme, është e keqe. E kështë e mën një grua me shtatë të shkurtër, kështë e qenë shumë e shkurtë, është aji kështë e pas të tropë fuqeshëm, do të të i gjatë dhe njërë të qytetën i thanë që fatë shtyri ta marsh këtë grua, ka ndërë një interes saktumë, se kështë së përduke që përshtatën i shumë në aspektin e jashtëm. A edhe një që farë i tha? I tha, une jam binë se gruja e tërë ashtë e kjeqe, shërë. Andaj, sa so me e shkurt, ma pak shërë. Sa so me e gat, ma shumë shërë. Ma pak, ma minë, ma shkurt, ma pak shërë. Ma marrë pëj sajë, subhanë Allah. Përna qëshë të një me një një gruë, që paramendon se e tër e kjeqe, e tër shiri vjen për i saj. Dhe nga njëre, <coughs> ka dëshirë, që të kishme qenë përgjysme e vogën, nështë nëma pak sharë kishbo. Zotin e lujtë. E duhet kuptimet saktuara, që e jepin bukurin e jetës bashartore. Për dryshe, mungese e këtore kuptimeve, mungese e edukatës, e bënd të lëdhshme Nëse martesa nuk është njave djave, është një uthtim maratonik jetësor, i kuniri lodhët. Dhe gjojmë nga njëre gra që janë lodhë nga jetë a bëshërtore. Dhe gjojmë burra që janë lodhë nga jetë a bëshërtore. Ma dje filojnë që këtë lodhë edhe ta shëndërojnë në nasihat edhe këshirë të pamartuarve hajtë se balmartuar është për hunë e ka me dalë. Nuk është kështu të jetë a bëshërtore nuk guxon ti atë kështu. Por bëhet mungesë të kuptimeve të caktuara, mungesë të edukatës mirëfillt që jep kuptim kësaj jetë, jep bukurinë, jep shijen. Andaj gjithë këtë e ka rregulluar Islami. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë praktike të mrekullueshme i ka zbërthyer në praktikë dhe na ka mësuar se si duhet të jemi bashkëshort ndër me vetes. Kër bje fjële për edukatën e bashartë e mezvete, Allahu Gjellewala përmand se gruaja dhe burëj. Kanë një rëllë në këtë jetë bashartore, kanë një misjan. Ande Allahu Gjellewala thot, huë lëdhi khalëkaku min nëfsin wahida wa gja'ala minha zaujëha ljeskuna i lejha. Ajëst Allah, i cili juve ju krijoi nga një nyjë nga dhemi e mes. Dhe i bëri atij grua. Dhe kështu vazhdoi jeta, një njeri i krijuar nga një shpirt, një grua për të. Krijoi gruan për burrin. Për shfarë lol e krijoi. Ai nuk e krijoi Për shfarë Allahu ka kryuar gruan, lijes kune i lejha, që burit e ka ja të gjenë qëtësin dhe prejën dhe ljumëturin. Dhe gjithashtot, edhe gruja të gjenë të burit e saj, qëtësin dhe prejën dhe ljumëturin. Ande Allahu e ka kryuar gruan me aftësi që aja të ketë mundësi të ofranë burit e saj, qëtësi dhe prejën. Nëse ajo këtë nuk e bënë, atër ajo ka devijuar nga misioni që Allahu Gjellewale ka ngarkuar me ta. Dhe i ka neutralizuar në mënyrë shumë të keqët dhe të dëmshme aftësit dhe mundësi që ja dha Allahu Gjellewale për të luajtë një rëtë të këso natyre dhe një të vlinë dhe përburën. Andaj, asë kosh në botë nuk mund ti ofron një burrë atë që mund t'i afrongruaj atij. Dhe ask nga të mirat, nga bamirësit, ka sikur mund të thotë qa po valla çfarë sot? Çfarë po ta bëj ke gruaja kur kush tavon jukshto? Por po flas kuptim pozitiv. Po flas kuptim pozitiv. Edhe atë që mundë të burrin ti ofron gruas e tij, nga priria, qetësia, afërsia, siguria, për kraha, askurt nuk mund ta bën. Jo që kjo është analize imi dhe përfundim i në një studimi tim personal. Jo! Po përshka këse kështu Allah u thotë në Koran. A në në qofë se nuk kemi dukëryt këtë rralë, duhet shikojmë se ka dalë në mundësit dhe aftit i kemi. Pëse nuk kemi të lëmëtur? Ka ndo një problem. E njën nga këtu problemet është mungjes e edukatës. Për në shikoni sa so tema ka nevoj të trajtojnë në këtë rrafë. Një atë po flos në porto edukata Si duhet të jenë të edukuar dy bashkëtorë mes vetave Fillimisht edukata bashkëtorë kërkon nga dy bashkëtar që ata gjithmonë ndër mes vetit të sillen mirë Të sillen mirë Ë kjo sillje e mirë nënkupton kryen obligimeve respektin ndërin mbulimin e tëmetave e kështu me radhë Allahu Gjalli Huala thot, wa ashiruhun ne bil ma'ruf. Jetën një së bashku me to duke, që në gjith mund të mirë. Čka në kuptan kjo të mirë? Kur Allahu kërkan për neve që të jemi të mirë në njerët e të, që në kuptan të të një? Në kuptan kjo të jemi të mirë një gjithë aspekt. Njësa njerët për shamb në disa gra, për fletë, graat për dhe burat. Në rapport me burën e të një janë kushinire, shumë të mira. Do të të buri knaqet të hangër ushqime pese gruje. Mirë po. A është ajo, si kurse gatuan mirë, si kurse zien shishëm dhe mirë, a i gatuan një që është të bukur dhe shishëm, fjallët e saj edhe në me i danë tjetër, a, thëtë ja, këto fjallët e sajës si kanë kur farshije e allo ndalon që dikun ti më shije dikun pashije gjithku më shije edhe burri burri mund të jetë për shembull në një në një segment caktuar i heqsur ti et për shembull shumë korrekt për shembull për shembull kur bie fjaja për me shpenzuar për shpe nuk i dhimse asgjë guri ato sqoku favorite shpenzon jap Çkat konoi blen kur keq nuk ta len ja ktu es mir. E po mir. A os ksto qe ti sh bash bujor me nga xhepi i ti? A os bujor edhe nga goja e ti? E qysh bujor nga goja e ti? Po a a thot ne fjalë të mirë ne regruzvat, donje lavdot, donje mirnjogje, donje shpërblem, ajo kto se kaza ndodha. E pro kequ ka. Ja se dukuni mirë edhe ktu edhe ktu edhe ktu. Prandaj Allahu kurthot jeni të mirë në njëri tjetërit, jetën i mirë më njëri tjetërit, këtu ka thonë djetarës i si ka përshinë të gjitha aspektit e jetës. Përndaj, nga edukata e besimtarit, për balgruas të i është që tjetë komplet. Komplet, kuptim njërzor, në kuptim njërzorë, në të mështë, njëri katë me të ti, së është njëri. Mi po të mundu e taj, mërëra mundësive të ti, maksimalisht tjetë komplet në këtë r I mirë edhe këtu, e i mirë edhe këtu, edhe këtu i mirë, edhe atje i mirë, gjithë do kun i mirë. Jo vetëm shpenzim, por tjetë edhe në fjallë, tjetë edhe në silje, tjetë edhe në respekt në dhe i familje së gruas i mirë, gjithë do kun tjetë i mirë. Edhe e gruja tjetë gjithë ashot e mirë, përbalë burtësë. Kërështë edukatë, edukatë që do të këndë bashartë, të kuptojnë. Nga se nga njerën së gra thënë, qëka po dhe në pimeje? Pe atoitesha, pe as zi u shimin ç'a të çka. Po se ka marr burri grupej, më më më më zinë i Pasola na i diçkaveç për kët punë. Ka se ke vënë kaxhëllt ora sa dush, ha ti shkon e ke shongër dikon më mirë. Ka qëllimi kjo. Po ra kë duhet. Ose më la ti, ose burri, ç'ka po të, të nepi më. Apo i keç për bukë kjo, apo i keç për ujë. Po sa's kë jet Borzhloveca, po i keç për parë. Nuk është edukata mos i shëndër gruas, do ke menduar se në qoftë se ja përmbush kërkesat e saj materiale, ka marrë fundit ta bashkëtortë. Nuk është edukata shumë usil. Por duhet të mshiku që të jemi komplet të plocuemi në çdo aspekt të tij. Nëse ato nuk jemi të plot, gabojmë, nuk e keman ditë se duhet të këtë të jemi kështu. E mësojmë, plocuhemi. Kjo është edukata ndër bashkëshortë. Të cilët edukata jon ndaj grave, dhe e grave ndaj burave, është që gjithë mund të insistojnë të jenë sa më të mire, më të mire, një dhe rafsh. Në qëse kemi gjithë mirë në disa rafsh, por kemi ngetë në disa rafsh, edukatë bashkotorë është, edhe këto të i pletësojmë, edhe këto të i mitë mirë. Ese Muhammedi sallallahu alai sallam, kështë në kam su, a i ka thënë, këjrukum, këjrukum li ahli, u anë, këjrukum li ahli. Hamedi Alehi sështë më ka thënë, më i mirë nga ju është ajë, i cilështë më i mirë, më i sjelsë më ndaj familës e ti. Nuk ka thënë më i gjymerte që pagunë, nuk ka thënë më i kujdesë më këto je. E ka përgjithsuar, e ka përgjithsuar, më i mirë. Më i mirë një aspekt. Në në zonës, që është në shkullë. A ka mundësi, në qovë se ka matematikë 5, kimi 5, Fizik 5, Biologi 5, 4-5 shë eqë, 4-5 shë i ka. Mirë po, Angleshte ka në nësh, Shqipe ka në nësh, tjera lëni ka në isha, a botë ki më i mire? Kur. Pa, a në nësh se ka, i ka dësh, zbogat më i mire. Ja. Më i mire matematikë po, por në zanë si më i mire nuk botë. Andaj, bëhet në zanë si më i mire në shkollë, kur në të gjitha landë dhe ka 5. Edhe ti, në qofë se ki mundësi, në gjitha landë, në të jetës tënde, për balë grua sënde, ta marë është pesë që atëri maj mirë. Qështë të ka thënë Muhammedi sallallahu alesallam? Këtë dhe grua ja. He mund me basë pesë në kushinë. Ja, sa për ushqimin që e bënaja, në restoranë se gjonë. Mi për dhe fjallë që e ti thotë, edhe këtu në rrugë si gjonë. E kjo, kështë të gjithë grua maj mirë. Absolutisht. Absolutisht. Andaj duhet, si kështë shkollë, edhe ka diso lond i ka nuk ka vës një lond njët kemi kët e kemi kët e kemi kët e kemi at e kemi at e kështu me rad duhet t'guhet munduhet që në të gjitha lond të jetës apo brenda familjes së saj përball burrë të saj në të gjitha këto e të janë shkëlqyeshme për aq sa arrin të marr pastë ato të janë shkëlqyeshme dhe burrat i të shkëlqyeshëm për aq afrohen nga ky shpërblim që na ka ofruar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem më i miri për juve pikërit juve muslimanëve, më i miri është ai që është më i miri në familjen e tij. Tasht është dukata. Ka lëshur njëri në xhami me konjesor emir. Faç sa për li ma shallahu hajia sflet kur 10 minuta, po normal, sa namazri ka zgjat 15 minuta, 15 minuta, njëri edhe edhe në bunar me shtipën sabër. Mir po, hajt shkoku kët hajin të shtëpia, qysh është A tje më zvedë dhe përre. Hajdë vete këtë tjetërn atje, osa tjetërn. Përndaj, provimi i burnis tonë, provimi i mirësis tonë, është familja jonë. Që do të kërtuar? Ka tje i mirë me shokët e tu? Masha Allah, filoni, së ardalëm, së lenë kur me pagu, ma, ma gjymës të kam posë jitë. Dërsa, Familja ti grryhet vetë, mirë, të kanë mall, kush e di kur ju ka bleher në fund ndonjë dhurat apo ndonjë ushqim apo i ka i ka i ka qitë diku në shëditë këto merat. Çka të kurim punë? Mashoshni, mashoshnia kurim punë, ku ti kurmës më lëvon atësin këç pa ty. Po kur kush ka me të këç pa ty? Atyre shërbej u, aty bënë ju mirë. Kjo është ta jemi të mirë, të bëjna mirë, kët kuptim. Të gjitha lan ti kimi pesra. Etas, më siguro 10 lund peshka, 3 këna mor kanitrash. Nëse skuq kurkush mëj mirë se na na bën më të mirë. Se kanë me 3a buresh mëj mirë, kur ata tjerë kanë kët me 2a. Po, buresh mëj mirë. Nzon si mëj mirë shkoll. Cili që ky a? Po dalloj ky. Pokjasni pesë se paske. Po de, po mëj mirësh, se të tjerë i kanë kët nisha. E mezi dy këtu bot mëj mirë. Po. E pra nuk duhet më krahasu me ngeloça. Nuk duhet më krahasuna me dështum na duhet krasojmë me ata që janë të sukceshëm këtë sfer me ata të garojmë. Në kjo është edukat. Edukata bashkëtore e para është që të bëjmë mirë. Dhe mirësia këtë nëmë kuptonë, të jemi të mirë në të gjitha landet e jetës bashkëtore. Dhe në gjithë landë që arimë timit e sukceshëm të mirë, fitojmë shpërblim ekskluzim nga anë allotë të bare këtë talë. Muhamedi sërëllahu sëmë kërfletë për sadakan, për limosh në mirë, limosh sadak është minimu këti, sadak këti, ka thonë pasaj në fund, dërsa limosh sadaka më e mirë e burit është, ka fshata që e vendosë në gojën e gruasë të ti. Ti ki se vapë për gjithë shka, por kërnda i gruasje si i mirë, ekskluziv shpër leshëtë. Edhe ti gru, fiton se vapë minimu ati, mi fola ati, mi kshilu atë, këtë ki se vapë. Por në momentin kërë kjo bëhet për balburit tëndë ekskluzive është pëllimi. Ma i përsa që. Ndhe kjo nënkupton edukatën mes bëshorte. E dyta, që nënkupton edukatën mes bëshorte është që mës të shikujnë me mikroskopë gjdo fjallë dhe vepër. E the, e të poshë, nuk është kërë edukatë. Nuk është edukatë me e ka për gjdo fjallë, për gjdo vepër, për gjdo gabimë. Do një dhe sot zhjera këse s'po isha, këse s'te kani, orna mundak që im livdove, për shambull, ka shte, kësh për një nuk o gabime, kësh për një nuk o alëshime, kësh për një nuk gaban, gjithimi njerëz, mund në gabojmë qëndrej, mund në ngutëm i nga njerëz, përshka këtë paradjukime, gjitha këto, na mund në gabojmë, mund në gabojmë dhe pale të të tërë, bashortë, ose bashortë, mund në gabojmë mundë kënë të meta, të saktuara që me vështërsi i përmirsojnë, pak ju vinë ko, unë e shikimin. Kese nuk përshënë, kese nuk përndëgjënë, përshka këtë raporteve që i kene tani, përshka këtë raporteve, a nuk është torpë të ndëgjojmë nga njere se, përshambullë, një grua, me gjlisë me gratje, të i përhap të me të burit se, Allah, këj burë jam zdi, përshambullë, Ja për menitmit, subhanallahu. Ja për mankët. Ose flet për tmet e familjes di, nuset, do ki përhap tmetat e viherrave tyne, e viherive, e kunatave, këto mëratje, çfar familjeshin ku këta mos vet. Ku na po i kallzon? Kë ai dikuht apo? Nëse ajo është pjesë e kësaj familje, në kështë dukat, në kështë dukat me përhap tmetat e burrit dhe familjes e burrit. Ngase gruaja ku shkon me një familje, i hapën shumë për vetë dritarë, çetir se kanë kthë mundi, ajo është diçka që katjet nuk shohin. Andaj besimtari kur shënje turp, edukata e tij mëson që kënë senuka ka parë. Jam i parap. Ose adeviera, fatkësisht kamon nuse në shtëpi. Edha është e re. Në komun sigaban nuk i din dosan shkon para poshtë për për të gjata të tjera, tmetët e nuses së saj se Adha që fa nusë e ziqë, a kësh posë nënë kja, a kësh posë kush me mësuas, ka dalë mëra, ka da se funi-funit është gruja djallit tënd, ftyra jota, edhe nëse ka të meta, elhamdulillah, na ka ratu e zoti, elhamdulillah, isha Allah zotë në e pëmira, s'paku publikaj e të miren, në sëmrana, let, let, letet një loj respekti, ma i malë inderset me zvete, në menjshë kjo është, në rathë ma gjon e, e ësht për fillon nga bashartët. Dhe buri mund të shetë në të mitë të gruja ti. Nuk ka në ojë me njerë dal. me dalë. Ose mi a përmenë vazhdimisht. Veqë në të komarë me këto, sëve të kërë së kishë më... Subhana dhe. Ose buri me pasë në të mitë përshamu, dhe gruja mi a përmenë. Nuk është kje edukatë, nuk është edukatë e ndërsijatë, nuk bënë kështë, nuk bënë. Gruje duhet me mbroj të Së është është, unë e një. Për me mbrojt. Ose, bërë me mbrojt, glënë të ti. Jumë, mjë mjë, mjë, mjë apropë të metët. Ose në u dhe billa lojnë arrujt, si kurse ka përmenë Muhammedi s.a.s. që dikush kënë të përmenë edhe aspektet e jetës intime dhe private, të përmenë një është familjeve, kjo është të merkë, të janë të malkumë, si kurse ka përmenë Muhammedi s.a.s. Ka thonë Muhammedi Mos të iritohet besimtari nga ndënjë sile e besimtarës. Dhe kjo vlinë e për të kunder të. Mos të iritohet, mos të, të largohet një besimtare nga një besimtar, gru e bur, përshka këtë ndënjë sile që nuk i pëlqen. Pse oj dërguar e latë shumës me bo? Nga se ka thonë Muhammedi sallallahu alaihu sallem në qovë se nuk i pëlqen në diqka Më siguri ka aspekti i racipërcin. Alhamdulillah. Nuk e ka kët, por e ka kët alhamdulillah. S'ka për krym kët bot, nuk ka për krym. Po ka burrë që është i mirë, këtu e këtu e këtu. Një aspekt nuk e ka shumë zyllum. A e ka, është i mirë aty. Po gryja ka qenë me konë po, më shumë. Kiçaf. Inshallah zotin gjërat japësan. Po mirë më punon unë për blocosur sa më tej për sikur çeka. Mirë më me, me tentu që ti me gjithë madhmir. Po mbeti me të meta. Mbeti me të meta. Andaj Nëse nuk i mitmitë ta duhet të i zëmtej, evitojmë. Por pa anë të tjetër, të duhet të kët një lloj konsiderata për këtmit që të bën sobert, ndëmbulan, dhe të shikon në aspektet tjera. Kjo është e mirë, kjo është e mirë, kjo është e mirë e kështu me radhë. Ndëmbulimi i mitmit, mos ofendimi në bashëtim të vlerësimeve është edukat bashkëtorë. Gjithashtu shikojë ndëruar ajo që mund të përfshihet në e, edukatën bashkëtorë është të këshiluarit e ndërsjelt, ju jo të ofenduarit dhe të nëqmuarit, por këshila në emër të Allahu Azzawaj buri me ull grune ti të të të gruja ime. Po vrej një loj, në ibadet, në Kur'an, në këtë sildje, në fali në është ta, në është ta une, po pë gaboj, por, po më duke të nuk o si duhet. Nuk duke të gruja tash më uqua, me honë, te, te po më kalë zënë mu të kujetit, të tjë asë dënë që ka po bëjën e, asë më më në në që, lërga, por me e prit, me, me mirësi, me buësi, me lëhamnë, Allah është përblejë që po më këshillan, edhe gruja kur të këshillan burë, burë jam, por më dohë këtë vaj që i ka nukon regullë, nëse, ka keq kuptim të gruja, Allah është përshillin, por më ndoj që, këj aspekt që po të të të tësën për te, e nëse bini se me dhërka bokeq, ose gabi mërësil, Allah e shpër lift. Allah e shpër lift. Dhe këtë këshillim të ndërsialt, që i ku e ndruar bashartët, duhet të koncidrojnë më të qmuar, më të shtrejnë, se mëmenin kër shkëmbejnë dhurata me zvete. Nga se aji që të këshillan, për me të alargu një të met, për me të përmesu një aspekt, kë, të ka ofru shërbim dhe të ka dhen shpërblim shumë atë madhë se me të asilë që farë dëloj dhurate dhe hedije nga jetë a kësaj bote. Njëtët për shembul, sot, e qësët i kushtë i asilë një telefon caktum apo një e, aparat si kurse kjo, kë. e kështu më radhë gëzot shumë, Allah e shpërblevët, o më pështu, më ka me këtë, <coughs> më falli. Në pështu më këmë e këtë, saj mirë, mirë në regullë të ka pështu kët. më këtë. Në që se vjenë dikur të të rëjë thotë, më falli. Kështu që ish po fletë, nuk ka mirë, më allahë, që ish po se, e vrejse, nuk i shumë i kujdeshme, ose, nuk i shumë e kujdeshme në përgojimë, nuk ka mirë. Po të shilaj. Ka të mërë si ofendimë, Ti po më kallë zonë mu, ani dhej, ani qe e lo, se bëjnë mu, nuk që muatë shumë kshila, subhanallah. Ndërsa, këtë me pas, mund është me i krydo punë. Mas me pas, nuk bëjnë dhe qëka madhe, bëjnë dhe po ta. Mirë po, me pas përgojimin, bëjtë bajgjë, shërri madhe. Bëjtë bajgjë, shërri madhe. Nga se përgojimi, ti djekë të mirët e tua. Përgojimi të shpijenë haram të madhe. Dhe ajë që të ka këshlua për përgojim, duhet të konsiderash këshilën të i dhuratë matë madhe, saj që të ka prundin e telefon të mirës, e të ka jap një aparat të mirës, e që ka do qëftë, apo dhe kërtë ka ble. Kështu duhet e dhe mes një bashkartëve. Allahu Gjellahu Ala, i qeshet, i gëzohet, kur dy bashkartë bashkpunuin me zvete, në adhorimin Allahu Gjellahu Gjellahu. Ma djetë në ato punë që një kanë obliginë. Kur për shembull, sikurse ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur një grua ose burr zgjohet për të fal namaz të cilet dozë kjo fjet, të mëqhu me fal namazin, nafile, vullnetar, namaz natë apo namaz çetë vullnetar dhe nuk zgjohet, mërzopik ujë dhe sterpik, mëqhu përgjumit. Sa qhuhet përgjumit, na dhuren pas punojnë në, në këtë ibadet, Allahu xhallehu ala kësaj pa më shumë zgjuhet. Madje i qesht Allahu xhallehu ala kësaj pa më. Gjasa Allahu جل جلاله që tash që të bashkpunojmë për qendrop të devosëm te Allahu جل جلاله. Ne kërkojmë duat Allahut të lëdhni Allah prozit të fundit që më të thepër fundikat. Zakonisht ku ndruar ndodhë që komunikim mes bashqortëve tjetë zakonisht në roshnë duniallokut. Gruaja thot valla brabul çto perde janë sterr mu që sa so, laj laj laj mu ka u ngjyra. Ishu mini ble të perde treja edhe çte pe laj vadihava i ka u ngjyra këtu me radh. Ose zdi e din burr, jevesh, jen mil, ska, sheqeri, ku e dion e patate, e kështu më radh, burr i thëtta se guri zvedolla ve gura jem dhe që ushë kitë mujë zi që ushë e bojmë këna pasë hargjime, keçka ka të bëjmë, e ta bisedojnë, komunikojnë. Por shumë i se komunikimit të është në radhë dune lukë, material, ose për nëj para, ose për nëj perdo, ose për nëj patate, ose për nëj qodit bukë, ose ujë, ose mirë. Mirë, në regullë. Mirë, nësa ta nuk bisedojnë me zveti, me kam bisedonë, buri, ose gruaja. Mirë, po, nuk duhet vënjë këdretim me bisedu. Më u këshilu vënjë këdretim. Por me thonë, Allah në falët, që ka bune me të gjinohet që i pisho o zotë në falët. E dhe, të komunikujnë për gjinohet, të komunikujnë për projektet e ahiretet qysh me qenë matë mirë, qysh pëthusht të i gruja mi abo pë prezantim ligjeros. Për shecë spomoj më një adot të fort, që të spodosh ti më abonë ligjrat, ose për shembull gruaja thot, burriam djesh punë të shtëpis, po ndogës shumë po marrin ku, që stamëment më ia bó pak dëgjojuni më shumë me edhe pa ku më do dhe për ligjrat, më do pa ku edhe me lzu Kur'an. Athe këtë ti më mbash punu. Gase kjo është më e rëndësishme se e para. Edhe pse edhe e para është e nevojshme ndaj eden katrash më këshillu ka kë është edukat bashortore që të kem mirë kuptim burrin dhe gruas dhe gruaja ndaj burrit dhe burri ndaj gruas nomen kur këshillohen me vetë me pas mirë kuptim është edukat me ndëgjuar është edukat me respektuar është edukat e kështu me radë andaj këto janë disa prej atyre që normal ka të shumta por disa prej tij përmenda që kanë të bëjnë me edukatën bashortore se si duhet të të edukuar dy bashartë në raport me njëri tjetërin, që të kje një jetë të lunëtur, të sigur, të qëtë, normal, nuk ka jetë pak pa probleme, pa të rrashë, mirë po, po kamënë si vallaj, me konë edhe pa probleme, kamënë si me konë, në rrashën bashartor, në qovë se gjdo bashartë e respektan tjetërin, është edukuar ndaj tjetërit, din të silet, din të respektan, e kuptan pozitën e vetë, kamënë si të evitohen polemet në mas të madhe, Allahu Gjellewala nga ka kryuar timit të lumëtur. Allahu Gjellewala nga ka ndarë në qiftë, burë dhe grua dhe nga ka mundsuar të pasta i të bashkohemi jo për të urejtër e luftuar dhe në një qmuar dhe përbuzur, apsolitesht, po për të dashur me zveti, për të kryuar familje, për të pasru shëqerin, për të jofru këse shëqirie, lumëturi dhe mirësi, e jo të bëmi bare këse shëqirie, duke pasë probleme familjare, pasë të angazheje, at pol angazhoja at pol e bën e pjesë këtë gjysë e e, e dënjes, më shqetësojmë me problemet e, e dy bashortë për gjëra të thjeshta, të panevojshme, banale që as dorë ata vetvetiu mi të kalu në nhiën e raporteve të ndërsjellta bashhtorëve që Allahu xhelalu ala i ka beqatuar me to. Dhe në ndanim mungesa e edukatë ndodhin gjithaqtu. Por kur klet duket është prezente, është evidente me gjitha ato që uni përmend. Por koda shumë të tjera me lejnë Allah Gjellewala, jeta bashkëtore bëhet në ryshe. Allah unë e lësë që të zbretë në bifamilët tona lumëturin, mëshiren, begatin, respektin. Si kur që lësë Allah në manuar që gratë tona të i bën ato që janë shembu në respekt në i burave të tyre. Dhe janë më të mirët në këdretim, të gjitha landë, si kur që të seka. Por e lësë Allah në manuar gjitha ashtu dhe në rëndë parë, bura të i bënë të kujdesum ndaj grovës atyre, të suksessum në katrash nga ata që kanë nota të shkëlqyeshme në të gjitha lëndët e vitit bashortore. Allahu subhanahu wa ta'ala na uzoft në përmesodjen tonë me kaçum po i dhof fund kësaj teme. Ktu e bëjmë një shkputje të shkurtër e këndëruar për të vazhduar pasaj më tutje me, me inkuadrimin e pjutsë të juaj. Andaj Zoti ju ruaj në ndërtim pas këtij pushimi. Ah oh Ah oh Shikohet ndëruar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të mesurit ton me enkuadrimet që tashmë na vin gajo Gjatë të pauzës, nga kam bërë me dije nga regjia se një telefonat është duke pritë që nga uh, pushimi, andaj i në këndrojmë me njëherë, uh, si duke të uh, ndërpe, ka dështu dhe ndërpe lidhja, zdo qoftë, në presim të nëra dhe tjera, ndërsa edhe gjatë të pauzës, patëm uh, disa SMS-a që u dërguanë, Fotë lutem në namaz pas mesnate. Mir, po po më duket se nuk po i lutis Allahun me fjalë adekuate dhe më duket si mos të më pranë lutjet. Çfarë të bëj? Fillimisht, sa përkët asoj apo lut Allahun me fjalë adekuate, po ju jo, këto nuk e di. Që nuk e di si po lutet Allahxhë Lewala. Mir, po mëndësia është të shikosh në përmbajtjen e lutjes. Do thotë, a është lutja legjitime, është halal, a është e lejuar? apo kërkan ditë që është e lejuar e para, dhe dyta për që në lutja sa më adekuate mundohë që të gjirë në një emër të Allah Gjallahu Ala të përshtatë shumë për lutja në të ndërë dhe në kuadrë të këti kombinimi me këtë emër Allah në të lutësh. Për shambullë, në që ufës të danë që Allah Gjallahu Ala me ti falë më katë të tua, ndaj një nga me të latë është e lëgafur, a i që falë më katët, pa ndaj thuj ati që falë më katët, Në çdo sinë ndonjë ndonjë zor të madh, nevojë të madh, o, o o o Allah i madh, ti që largon brengat nga krijesat e tua, largo ma brengën time. Andaj mundau që ta lavdrosh Allahu Xhelalu Ala, ta përmendësh mendonin amin të tij dhe pastaj t'ia prezantosh kërkesën tënde. Sa i përket përgjigjes, nuk është këndorën tënde. Nuk e di në kurrë na, kur na përgjigj Allahu Xhelalu Ala, dhe gjithashtu sa i përket përgjigjes, ndoshta na përgjigj Allahu Xhelalu Ala Por në njërën që është me dobishme për neve. Se sa që, na mund të parëmenduim. Nga së njërën nga njërën parëmenduim se përgjigja duhet tjatë që ja po kërkojën e. Nëse Allahu e dinë se më mirë me të abë ja dhëqë tjatër se këtë që pojë lipti. Andaj të azavenësën këtë kërkes me dhëqë tjatër. Por duhet të imi të bindër se lutja ju në asni nuk shkën huqë. Nëse Allahu gjëllewala gjithë muna ose duke në dhe në dhe dhën që më të mirë, ose duke ljarguar nga në ndënje të keqëa që ka pasë në godit, e Allahu e ljarguar si pasoj e kërkesës dhe luqës të. të. Andaj nuk duke asën e të shgënjemi dhe të dhe shprojemi, por të lutim Allahu Gjellalhu dhe timit bindur se Allahu Gjellalhu dhe dhe dhe të përgjigjit. Dhe pyte a dy që ka arë, në të... kemi telefonat e inkuadrojmë. Salamu të, alaikum. Të, aleikum, salamu rahmatullahu. Më nëshë përgjëtë më nëshë për emisionën, nëshë ta përën për të temës që ka dhe herë, nëshë ta justifikohëm në bërën halau. Nëshë dhe sërrejti që ka me të gjithë njëtë njëtë në zonës e ditorisë. Kërë kom lezu në hadith dhe më ton që transportën e Budavudi dhe Ibn Majë, hadithë është i saktë, aji që ka më sukar të ditorim në të cilën do të kërkuër sëtyra allohë të më do të kërkokit njëtë Nuk dhe ta me hasë, dhe nuk dhe ta me faru me dhe gjenetit. E ta shkoj dhe sta me dit, së përkha me la, që gjithënëm e këmë bërëq, nësë nga gjithëmona bëdem që jena në të fakultove kjo, që gjithënë që i sotëbëm shtemë, fa? Përshame dhe së lëndë ndryshme, që gjithëmonë e kemë një pretex, një një menen që që valla, kur të të perfundaj me hinë puna, dhe me perfundu, që shpëtu da mësë ës E <inaudible> qartë, Allah, e qartë. Ma shumë që lu në bismillah, në kurrat, bismillah, në arizma, apo e diçka tjetër që të shamë që në justifikon tër Allahot në isa. Allah është të vreshtë. Salam, wa alikum, rrahmetulloh. Alikum, salam, rrahmetulloh. Se përket njetit në kërkim e diturit që duhet tjetë për hitë Allahot a zë gjellë, kjo ka të bëjma diturit që nuk lehot të kërkuat për diqet për hitë Allahot a zë gjellë. Ka diturit që aktuar që ti kur bie fjala ë uh, studimi i fes nuk duhet ti atë për pozit, nuk duhet ti për parë, por duhet ti për hijt Allahu xhelalul. Nuk duhet ti për autoritet. Dërso, studimi i shkencave të tjera, njëri studion fizikën, kimin, e studion për mëpunësu, më pas bëjmë tjetës, që nuk është haram. Mirë po, në çonse këtu e kuvezon jetën, atë nuk ka shqelm tek Allahu për këtë mund. E fiton atë që ka kërkuar dhe kaq përfundon puna por nuk ka dënim për këtë çështje. Qëse njëri kërkon për shembull, po do të bëj mjek. Po se ka poli jo, ja, të Allahut kët. Për të Allahut nuk kupton, do të thotë që tani këncin e Allahut Azza u Xhel tundhimon njerëzve e kusëmerat, pastaj çka të vjen nga dhunja jamir se vjen, ai s'ka për kët. Jo, jo, thotë unë dua, po sugjem mjeksin, më buqë nesër mjek i suksesshëm, më pas një ordinancë ose një punsim diku me fitu parë. Kjo është qëllimi im. Thejën është haram kjo punë. Ka se shkjencët e caktuara, i ka liuar Allah Gjellar që të kërkuen për dunja. Ka se jenë shkjencët e dunjas, jenë shkjencët e dunjas dhe lejohet të kërkuen për dunja. Por nuk i se vapët e ka Allah Gjellar për këtë qështë japët. Për ndaj, nuk duhet me kuptu ka që mgusht, atë hadithin, pra i ka të bëj për rastet caktuara dhe për rëthona tira, jo për këtë që te pyte. Kemi telefonat të të, të reinkuadrojmë. Sëramu alejkum. Alejkum, salam. Uh, Hoqë, dhe shta me bo një pytje? Po. Uh, dhe shta me pytë për, për mishin halal. A të kena halal me ongër e latmish, i cili është i punë për e ati personë, dhe më fanë, uh, kasapët, që është panamazli, dhe më fanë, nuk e falë 5 vakëtët. E qartë, e qartë. Sëramu alejkum. Sëramu alë të Allah. Uh, kur bie fjolla për mishin, Allahu Gjalliola ka lejuar të ngrënët mishin i atire, të cilet, Dha atyre të cilët janë ehle kitab, ata që e therrin mishin të jenë musliman ose ehli kitab. Ehli kitab është për që të jenë ehle kitab. Ehle kitab kjo përshtendim të jenë të krishterë apo të tin të qifut. Nëse është një nga këto tri kategori lejohat e therrura e tyre. Ai që nuk falet ku bën pjesë. Padoyshse në krishterë në qifut bën pjesë. Por problemi është se ai që nuk falet a është musliman apo nuk është musliman. Ky është një debat i vjetër dhe i hershëm tek dietarët, por unë mendoj se lën si namazit, përderisa e prananse ka obligim. Dhe ndiyet keq pse nuk falet, po është një lloj neglizhence, përfatësie. Dita fillon këtu me radh, themi se ky është musliman, është mëkatar i madh, bën gjunat të madh, e ka punën shumë keq tek Zotullahu, por megjithatë mbetet musliman. Përderisa është musliman, lejohet e therrur aty. Andaj nëse të shoh në një kasap, nuk falet, por muslimani ndivjet në, tij, në tjera, të. Këto obligime të tjera ndoshta xheran apo obligimet e tjerë kryjnë dhe nuk e mohon namazin që ka obligim, por çes falot për, për arsye të caktuara, sikurse është për tatësia kësaj merat, atëra sipas mendimit më të saktë dietar, të cilën edhe one për kraj dhe e, e përdorë është se lejohet të gëngërit nga, eti, nga ether, masmine, e therrura e tij, nga mish i çaj e therr lejohet të gëngë mishin Allahu eden masmine. E inkuadrojm edhe një telefon tjetër. Sa ne mund të kemoj. Aleikum salam ورحمه الله Desta nuk që një kem të avu. Po, falë Allah. E, jam ma akurë për e qenë qare. Edhe e kom shiit një qenë njëmi e gjashinere. Po. Po du me dit a është halal a o haraf. Po, e ke shiit a po kërë e pun? E kom rritë vetë, tri vjetë e kom mbojtë, ma në lukë gjënja shumë, e kom shiit. Po, pa. po. Nuk ke dit a është halal a së haraf. E qartë? E qartë, e qartë. Në atër e një. Se përket qmimit të qenit, djetarët nuk kënd të një mendimi në këtë rast, ku disa për djetarëve e, do tëtë në qovë se ka investim i zoti qenit, e ka rritë, është kujdes për tërë, është ratë, se mirë, atërët disa për ulemave e lejojnë shit një ti dhe e lejojnë fitimin për ti. Nërso shumit se djetarën nuk e lejojnë, edhe pëse njëru e ka rritë e kësht ka se thonë se qeni bëm pjesë në, në ato malëra, po e që i kushtimisht pas i përshitë në ato malëra, që nuk vlerësohen, nuk vlerësohen kuptim të shitjes. Përshambull, dikush thëtë une i komë, përshambull, për i komë bërë që 3.000 euro, për sunja këthe dikuj 3.000 euro, Mir po kam raki tip kalumës. A bën mi a kthy kjo raki bën 5000 euro. Un po 3000 ja bën. Themi nuk bën, nga se rakia nuk vlerësohet kur forsimi iskoj. Nuk ka çmim rakia, nuk vlerësohet, kurfar paraz bënë. Po bën treg shumë, num treg po, po tregt islamic bën hiç. Andaj edhe qjani, simbol, shumica ulemave bën pjesë në këto malla që nuk vlerësohen. Nuk kanë çmim saktum. Ai dhurohet për shërbime të caktuara, nëse është e lejuar me mbahet në atë shërbim. Sigurisht është kujdesit për shtëpin, apo për baktin, e kështëmerat, apo për gjyëti. Për ndaj, unë e mënaj, se mendimi i djetare dytë, se nuk lejot në mendim maj sakt. Andaj, pas e ke shiit, ka marrë fund kjo pun, nuk e ke dit, në shalla për këtë Allah u të afalë. Por mëndoj se në të armën duhet të kimi kujdes, se qeni nuk lejot të shiitët, Allah u edhe në mas mirë, jopëtë. Salamu alaikum. Aleikum, salamu alaikum. Po, që da na mazë nate, muqu me falë, a mi falë ma shumë së si tjepështë dhe qate, apo me dy mi aftan, po, cilin e kështë praktikuti ma shumë, ma shumë, sa ma shumë me falë është ma mirë, edhe doan, e, kur bëjt doa, që një ku bëjt doa për, për një vlobë më martu e për një motën, e nda e le doja së nuk ka plesu që një vjetë e dishka. Pa. Ako mundë zi që dënë Allah i më më sëpërvu, a është prej atyre që nd Dhe që ka qartu, për një këzua na. Po, e, e qartë, e qartë. Shalamu alaikum. Shalamu alaikum. Se përket namazit e natës, Mohamedi s.a.ll. i ka fënë nga njëmë dhe të reqatë e natës, e kërse ka orë në aditë në ashët, r.a. Mirë, po, njeri ju është i lirë në këdrejtim. Rëndësirë që njerë të kalanë pjesë të caktuarat e natës nuk u falë. Eta është, a do të per ku a, a, a do ti perkushtohet mate per gjatësis në llogaritë numrit të, të rëkateve apo do ti perkushtohet mate per numrin të rëkateve në llogaritë gjatësis kjo çështë i quhet disponimet e ditë të zemrës kanë njëra për shembuniri dy rëkate ka çfarë mi fal mos m'u do api seç dhe më ne shumë seç dhe nëse rrin shumë gat në seç dhe për shemb apo lezon kuran gjat në këmp nuk mund të më fal pastaj me shumë rëkate por ai kjo ja nin k nci Themi, ndjek e knatsin dhe pretimin Mos shikon në gjatsi dhe mos shikon në rëqate Por dikush mu fal gat fillam ju bumu në tëni E, e hum disbënimin A i ka nëvej me fal ma shumë rëqate A tu jenë din kënesimat madhë i themi fal rëqate Adi, Nuk ka ndonjë rikëll të sa këtu më cilam me e mirë Me e mirë është a e që është me ofert me zemrën të ndë Me e mirë është a e që është me te për E shëqruar me për ullje Për kushtim në shtim dhe ata shengane mund të ketë kjo e para mandin kanë mund të ketë e dyta kështu më radhë kjo është e para e dyta së përket duaës së cilë ka më herët ti vazhdo me lutëllonjë lewala arsa duaja jote nuk shkon hoq kur bëhu i bindur se duaja nuk shkon hoq Allahu xhelalu ala të përgjigjet sa nesër mas një vetë mas dy vetë ai e din kur është më smiri më u përgjigj ai e din nuk mund vendosim nesër kur është mirë më përgjigj nga sa nuk dim E ju në arsjen e kërkojmë gallaxhën leuale. Ai pastaj e din më mirë se a është Allah a është më mirë na përgjit sot nëse më pas një vit apo më mirësh do të përgjigjë de kontekstin gazetë për nivet që janë më të dobishme. Përkëta sy ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam udhullah u antum mukinuna fi alijaba. Lutna Allahun thirna Allahu jalla wala duke qenë të bindur në përgjigje se Allahu gjellua përgjigjit, a i ka prëmtu, dhe zoti ju a i ka thënë, më thërë një mua, më lutë një mua, unë ju përgjigjim, Allahu ka garantu për përgjigjë, mirë po, qëfar përgjigjë vjen, dhe kur vjen aja, aja është ndonë në ti, aje din mësë mire, kur vjen aja, kur na duhet njëve, kur është me dobeshme, mirë po, e jonë është që ne mës të ahummi më shpresën, mës të lodhemi nga kërkesa, nga sen në qofë se lodhemi, dëshprejemi, shgënjemi, atër kjo e hubë mundës një për përgjigje. Kemi të rrënë atë të radhës e inkuadrojmë. Selam alejkum. Alejkum, selam, rahmatullah. Kam tri pjytja vahë. Falla. Pjytja farë është. Kom hatë në disa transmitime në internet par gusulin. Pa? Nuk përdi qëla mundet më kruan Për shkru ma si o meni gusullë. Pykja e dytë është masit marë gusullë. A dhuna me marë abdes, nëse nuk kam nevoj për abdes mas gusullit, a muj me majt atë abdes për mest. Për mest? Po. E er, dhe pykja e dretë, në disa shkrimë e kom hasë në internet që atë marë së abdesit për së cilën prekje të gjiptyrëve të trupit, të do të pa e shqiptu Eh, dhikush, dhikush, dhikush, dhikush, dhikush, bismillah e Rahman e Rahim. E di ku di kush sot Bismillah e Rahman e Rahim duhet me fundi kush veç Bismillah. Çikake. E çortull. Allah e shpblet. Aminat. Amin. Sepërkat guslet është transmetuar nga gratë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikurse Um Mulsame radhiyallahu anha se si ka marr gusl Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj fillimisht do thot ë uh, E ka la organet i gjinital. E ka pastruar nga pjesë të mbetura, do të thotë atoaj që ka dal nga organi i ti. tij. Pastaj ka marr abdest. Pastaj ka hudh 3 grushta ujë në kokë që ta forkon mirë kokën, pastaj ka hudh ujin anë në anën e djathtë, pastaj në majtë e pastaj ka la të trupin. Kjo është la Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kjo la është në kokë të konfuzion. Është shumë e shkurtër. Se përket abdesit me goslin, do të të të në qofë se njëri dan me bo goslin matë përkryjër, merë abdes. Por në qësë në ka njështë ka ujtë mjaftu shumë. Nëse merë abdes, hargjohet ujtë për goslin, i themi merë goslin. Nëse goslin mjaftan, si kompenzim për abdes, dhe mundësh më ufanë me goslin. Vetëm e fut ujtë në gojtë tri herë, e shpëlan hunën tri herë, dhe pastaj e lanë tër trupin ose përkat mesave njëjtës. Si me gusën, si me abdes, mesët vazhdojnë nga sa ti i ke vesh mesët duke qenë i pastër. Pandai pastertia në kupton si ti abdes, i sht me abdesit e me gusël, pastertia që të lejan mu'fal namaz, kjo është pastërti. Pamansisht a ka ardhur si rezultat i abdesit apo ka ardhur si rezultat i guslit? Pardirsa, je i për disa yje i pastër për mu'fal, atëre veshja e mesëve në kët rast llogaritet në rregull dhe vazhdanë më tutje me mese dheri të përfundon kuha e tyre. Se përket Bismillah është transmitu se Muhammedi sallallahu al-Sallam në fillim të abdesit nuk ka thonë Bismillahirrahmanirrahim por ka thonë betëm Bismillah dhe kjo është të mjaftushme të themi Bismillah dhe jo për zdojgjim tyr me e la, por vëtëm fillim themi Bismillah, fillojna mar në abdesit dhe nuk keminoj të themi për zdojgjim tyr Bismillah. Mënaj që këtojnë sërimet e kërkuara nga ti dhe besoj që ke marr atë që e ke kërkuar Allahu i di më së miri. Inkuadrojmë një të rëndë tjetër të radës. Selamulejkum. Aleikum selam ورحمة الله. A dhe është atë pyetje më së sht? Po. E po rën familjen tonë sepaku një herë një od do të themë dhe familjam dhe diskutojmë tema fetare. Apo që un thua se për shembon do një jet Kur'an or hadith apo një, një dispozit sharia tike. Në këtë rasta rast, mund është më nëjë tregu disa regulacionë që, që përmbohën dhe më lehet marrë një shembur nga praktika, nga në legjime temën të kase që e diskutojmë. Po. Pyjtja e 2, qërë është definicioni i bereqetit, dhe pyjtja e 3 të fundit, se si mund të bëhet dhe vetë në punën time përshamë ku punoj, ku pjesë a dërmu se kolegëve janë shumë të mangë me njëri i fëpërë, ma djeve kanë kështë këtimet në va për fejnë e slanë. Alo, ju shojtë din funderas. Amina dash po bleft, Allah shpirit. Lëndërua ato pyetje që i ke bër, janë gjitha me vënë të rëndësishme, por janë pak të gjata që kërkojnë tretë pak më gjatë, por do të mundohem që shkurtimisht do të të, të jap një zgjidhje për të hap rrugë pastaj edhe për telefonat e rrodh që po presin. Në çështjet asaj që bën një familje, kjo është shumë mirë, ju përgëzoj vëllai për këtë punë mirë, më umbled familja njerë një njerëm të aftë për familje me diskutoj, kjo është shumë mirë aftë. Tema ka shumë të arta tema që me diskutoj. Dekomundit shumë ta ka libra. Për shembë më mor një ë Riadus Salihin ose 20 hadith në, në vejut. Ka me koment 20 hadith në vejut me komentin e dietar të një urt shih Uthiminit. Më mor me lexon nga një hadith, ka dispozita, ka rregull dhe kompsime të mrekullueshme atë. Ose është botuar gjithashtu një pjesa e parë Riadus Salihin me koment të shih Uthiminit, hadithet të mrekullueshme me tema të ndryshme, me koment. Ose më mund të nibër që ka të bëjë me besimin. Ose mundo në Eljerota hoje to xellara të, të, të njohur që domon kanë shumë lëjërata të, të dobishme, më morrë ato me lshu, ato më ngu, hiç pa folti. Andajënata, ande kanë shumë të shumta që keni mundësi të përfitu, ose më marr librin Nektari vullosur, që flet për biografinë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe formularisht më amsu biografinë Muhammed alayhi salatu wasallam, e kështu me radh nga mësimet e shumta që mund ti trajtoni në kuadër të familjes së juaj. Ë, beqeti, do të thotë është që të përfitash nga e mira e asaj që e përdor. Të përfitash nga e mira e asaj që e përdor. Sa ma te për përfitohen nga aja, edhe në qufë në të tësisit të vogla, kja është loj bereqetit. Andaj për shambull, dikush i ka 3 orë, edhe për 3 orë, menë zi e lezën për shambull një, një gjysfaqe. Pse? Se qashtu, si ka kuha bereqetit, pa lidi shkan kuha poshtë e përbitit dykush për 3 orë një libre e zënë. Apo, anë e 2 të kam pasë njetin produkt, kohën, 3 orë, por kjo e ka shuzur, ma te për kjo ma pak. Këshvëzimë ma i madhë i këti produkti, dhe ma i dobeshëm, apo? dhe ma i begatëshëm, është kuptimi i drejt i bereqetit. Se breket da vetit në pun, ka shumë mënyra që mundësh me i thira ta, por më ndojë që fillë i meshtë duesh të jesh shambull në punën të ndë ti e shambull në koreksin pun, në përkyjën e punve, në sielin të ndë. Do të të të menjë fjal, më shumë të bëshë thire kolegëve të tu me sielit e tua, me bëmirësin të ndë, me kujdesin të ndë e tyre, se so që i bën thire e tyre me fjal. Por, në qëse edhe dëshëron me mërdua dhe me fjal, pëse jo, dhe në fjal të mirë, dhe në liber të mirë, e këmë lezu këtë liber, kësha pasja ju me lezu. Librat mira, ka, se kurse përsham më nëjë që është dhuratë shumë e mirë për kolektë e punës, të jepër të librin e, e, njohër të djetarit Muhammed Arifit, që ka, e ka jetaj e jetën e këndëshme, këna që me jetën tënde, Allah shumë lefë dhe regjinë më kujtaj, këna që me jetën tënde, Je, i librin më rekullushme, gjitho kush më, më përfëtëm për ti, gjitho kush, gjitho kush, nda jepë ati, hëpse nuk falet, e, e mundujnë jetë në kësej bote si katë të këtu Muhamidi sallallahu alai sallam. Për shëmë japë, me realizua e që liber, këna që me ta, këshore, në është atë pëlqan, pas të kër realizua e nëj, diskuton me te dhe themave, futënin në, Mu ha bete dhe kështu më radhë mundesh me ha beti mundësi për da vetë dhe kështu më radhë Dhe e treta që mundesh me i basht me i thirtër sëpia jo të ngosti nga njere Me i përzi me gjemat në gjamiës me njoftua të këta ndo njerë që i kam shok falën e këta i kam shok të punës do Dhe shok të punës me i përzi me shok të gjamiëve që mu njoftu në i besit mire kështu më radhë Gjitha këtu e mundësi ideale për të i thirë në rrugë në loge le valë Ndash ta da bo një pyrtje ojtë një bunar uh, fëshem. është ura dhe rritë ujtë një bunar. A mundu me qelën qatë vend ku u më shirë bunari, a me qelën qëtër vend? Po, u më shirë një bunar, që kam e bote? A bo me qelën qatë vend pra... A... Aha... aha a, ...a me qelën qëtër vend. E qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Fënë në verit. Fënë në verit. E... Qart. Kjo qështje nuk janë ekspert i kësaj, nuk e di. Fëtërësht nuk ka kur gjë. Fëtërësht nuk ka kur gjë. E për, për tjera nuk e di, vëllaj. Fëtërësht nuk ka kur gjë. Nuk ka gjuna me qelqë ato, nuk ka gjuna. Nuk ka kur gjë, me fejs ka kur gjë. Eta është, ka ekspertat së aktuar që e këqyrin. A javlin me e hapa ato, dikun tjetër, nuk e di. Konsultanet dikon që din këtë punë ma mirë se une, ka mundë si mundih mu. Ndoshta tash nuk ka kurgjë, nëse o sham në bunor dikun, fatarisht nuk ka diçka të keqe me qelë prasëri aty, fatarisht. Po nëse karçiu e caktuar që në një ekspert islami e vlerëson se jo nuk bën me qilto, se përshëmë tu ka është e but, nuk rën ose karçiu i caktuar atëre, në bazë të vlerësimit të ekspertëve veproni. Por fatarisht nuk ka diçka kurgjë të keqe këtë tim që me qil përsëri aty me fe. Ë vlerësimi i ekspertit pasojë arçi e vlerëson sa me qil apo jo. Kirim me telefonat A do? Urna, urna, ulla. Sada madhukim. Aleikum, salam, wa rahmatullah. Ne pyriotje që komënë të, të, të, pyretje, po të që shmov, si... Dutër pyriotje, po në ashtë aspedia që është mu si jëpësër kam... Shërë që ne komë përqetë. Po? I kemë 14 me i. Po? Edhe që nja dy vjetë ju ka qëfash në të legë në, në levace të natë dhe tash i bjekë kësë paskë e të legë. Po, po. E këm qone për një e kësa në fotografime e krejtë në kumë në në që luë kërgjësënë shumirë, fja. Po, po të është dhe këneshtë i bjënë natën, kur bjënë natë në flejtë për shëmë, si ja po. po. kërgjët që ka blënë të i rryme, i bjët lëgjë. Në kërgjë ka mëjtë katër përësërë, e që tash pak ju ka... Po, po, po. Ju ka hjek, pak e, e më përshemë në gjithësërë, kur të jakë në... Ne i lukje, ne i dolo, e shumë për 70 minuta. Hamdullë, hamdullë. Bod nërbër shumë në telefon rënë në familë, se nje që rënë me dukom për shumë në kështu që pa, në dërshajone, por rënë shumë telefon bënë. Po, po, po. Së me inë më nëhet me hongre dhe muë dhe qërë shkajarë ashtë përfë. E qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. E qartë, Allah i dhe muftë. Amin inshallah, çaqshe shumë. Po, inshallah do do të mundona me talloni përgjigje inshallah, përshtatshme për çike pyetim inshallah. Amin inshallah për të. In Notën e mirë. Notën e mirë. E përmanden fillim vëllai nderuar se e ke pasur të mjekët, të ke konsultuar, do të thotë ë mjekun apo më shumë se një mjek, i ke konsultuar dhe të kan thënë se nuk ka diçka që ka të bëjë me medicinën atë. Ë në momentin kur dikush ka probleme, sikurse i bie të fektë për shembull, dhe nuk ka arsye për tiro, nuk ka ndonjë epilepsi, nuk në dërnjë, për shambel, mundan, a po? a ka ndonjë përshëmbull mundim i caktuar që e mundon, apo atërmendje një neve na ha po truga për të menduar se mos ka diçka tjetër, përshëhum ndonjë sehr, magji, sehr, prekje nga shejtani tek kështu me radhë. Posa çerisht, po, po përmend se kur i bën një lutje caktuar, ajo po dobsohet. Do thotë, më shpejt po këndillet, më shpejt ve merr veten. Andaj kam me kuptues se, se lutja ka ndikimin e vet. Pasi shumë Pandaj të kshiloj që e, pas emisionit të krejgjia, thërnjit i numër dhe mërë një numër telefonit të një hoqe, po, të dikut për gjellarve që bëjnë rukje, kënojnë Kur'an. Dhe me Kur'an, me lejnë Allah Gjellora, e, shërojnë. Nështë të gruja jote, pasëshërisht, pasëshin ka me juve shumë nervaz, me fmit shumë nervaz, ka mëndë si të ketë diqka këtu. Ka mëndë si të ketë diqka këtu, nuk është keqë me përvu me bo një saans, tandë një hoçi bon rrukje hoçi besushëm jo më haj malija me xhi besutni por tek një hoçi besueshëm që në rrukje më shku traj më provu inshallah te zoti xhelona i bën i bën shurim Allahu dhe masbiri inkadrojmë të, të të telefonat selam aleikum aleikum selam er-rahme tub Allah tani ti të drafat nivore i sa kanë ditë 10 santim im leo një kusht teknik apo më kanë 20 santen apo ke ska fora jo s'pish me sko kurrë në si haji ka shta Nësak, unë më falë fal, në ade dhe më lukët, nuk po thom që nuk nga shumë më kërë përndohet e ndërcane që më përndohet nga më fëndohet, në gjithë po më volmeti dhe së përndohet kërë një hukë së presat dhe, dhe një gjithë si po më si ku me alë nërë pres janë. Ka që kërë sa, në kësha, uh, na, të njërë? Një. Se për këtë drase në s'ka në diqëkat, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk e një or, që ata që mirë me këtë punë kanë përcaktuar në në cilësi të caktuar të rrezës edhe ato më të mirën apo. Në kodë që kanë këdritë. Aja që përmande që falën, por lutem diçka mos mendon të ndodh. Ne duhet të kuptojmë kësën. Se çdo sa ndodh me saktimin e Allahut Azza wa Jell. Dhe Allahu e din më së miri se ajo që na ka godit, a ardorshmë na godit apo nuk ardorr. Ti e lut për diçka që mos të godit. Për ti nuk din qëka është mirë për ty, dhe qëka është keqë për ty. Allahu e din. Në qovësa Allahu Gjellera ka gjikuar që ty me të ndodhë dhe qëka, dhe të kanë ndodhë. A tërë shikam e përfitun nga e njërë ju, jo? a e njërë e mu bosh kakt, mu shgëny, mu depresinu e kështë të mëralë. Nga se ma vone kuptan se ka që i në dobeshën për ty. Sa njerë për shemi ka ndodhë një smunje që s'kam pasjaf me godite, ka në r Po smunja është busebe për shembull që janë pajtu familjar me vetë. Ja kam pse tash e kanë smunjë janë pajtu, s'kan folën ndesh me vetë. Kjo smunja ka qenë hajër domethën. Ose kanë ndodhur për shembull një smunje në familje ose një problem caktum dhe ka vëllu familja më fal. Kjo është hajër. Se skapas mendudh namazi pa kërcsprov. Ë nuk duhet më shqetësuar që, aspekti sprov, që ka aspekti sprovës keqe na kanë ndodhur, po por më shqetësuar çfarë mundemi të përfitojmë ende ne. Nga të mirë të shumë ta që na i sësil kjo së provotën. Përndaj, Allahu Gjellera është i mirë, Allahu Gjellera është bujarë, është i më shërë shumë, është i urët, është i drejtë. Allahu Gjellera është do që e këndorë në ti. Përndaj, në qëfësa Allahu Gjellera Gjellera hu, ta ka mundësu me lutë të për dheqë. Atërë nuk danë Allahu Gjellera me të humë të me këtë lutëja. Nga se nuk ta kësh mundësu Po ne përsojmë të takojmë lutë Allahu Xhelalauhi te të të mirën. Nuk shkon hoq lutja jote, nuk shkon pas. Por nëse ndodh diçka kë ndrejtim, nga ajo që ti ke lutë Allahu Xhelalauhi prapë ndodh diçka. Kto kondo një hajër inshallah. Që sallahu Xhelalauhi nuk punon të kondo të lutjeve tua, por punon për të mirën tënde, vepron për të mirën tënde, jo për shkak tëje, por për shkak se kështu drejtësia e Allahut, drejtësia e ti, Allahu Xhelalauhi nuk i bën askujt pa drejt, nuk i bën Allahu keç kërkuj. Por njerëzit që bëjmë të sqejh. Nuk e kupton provën, nuk bën sabër, nuk sillen çështuat, nuk e kupton mirë porosin që vjen nga Zoti. Ai e bën të keqë njerëzi. Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, "El-sharu leysa ilejk." O Zoti i gjithësisë, e keqja dëmi nuk është te ti. Ngase tërë mirë është te Allahu xhalla xjalalu, tërë mëshirësia është te Allahu subhanahu wa taala. Çdo e mirë është në Gjela dorë Zotit, nuk është në dorë njerit. Nësë njeri pasaj e keqë përdorë këtë, e keqë kuptanë këtë dhe i banë vetë i keqë. Nuk banë me lutë Allah në gjellera dhe mu, mu, mu shgënyu, lërga sajë. Bënë sabër, vazhdo më të utje me lutënë Allah të barë e këtë alë dhe me lene Allah të azogjelë të përmësosit të ata. E kuptanë drejtë së provënë. Allah të gjellera, pasaj të siltë mirët shumë të e kështë të më ratë. Por kur më slea që shejtani me të zhgënyu dhe me të Nuk e lutë në lanë gjellëvara, e luta pas po përgjigjit. Në qëfë se e lënë lanë, ka në gjonë atëherë. Qëse nuk e lutë në lanë gjellëvara, ka në lutë pasaj. Në konin i kujdesën, në u dhëmila. Mos me leju që shëjtani me e dekuraju, me e shgëny, me e mërzit, edhe me lënë lutë në dajzutë gjellëvara. Lute! Ti lutë! Kjo është e jotja. Për qështë në përgjigjit. Lejati! Lej Vënohet përgjigje nga njëra, ose ndodhë përshamull që mos më përgjigjë, qëkojmë fajnë të këna, jo më nërthë, vëlla, Allahu s'pëm përgjigjit, po këqër të njëra që shi. A i e përgjigjur Allahu gjëlle uala me obligime që t'ka obligume të, jo, vëlla, që do punë për muket, e po ti për vënohet në përgjigje, dhe i vënohet në përgjigje. A i ke kry obligime që shdojt, a i ke ursimin Gjithva këto është shumë të rindikojnë për gjiluçës. Nuk është lutja vetë që lutet, edhe u kryp puna. Por do të më shikoj edhe pak edhe në shkaqet që ndikojnë në përgjigje. Ësë gjithva këto me rëndësinë kët rast. E jo njerësi subhanallahu asnie njerë nuk e kritikon vetën e ti, asnjëherë nuk e rishikon gjendën e ti, asnjëherë nuk nuk bën një lloj një lloj kontrolli të vetës së ti, por më njëra vallëno lutë Allahs për përgjigje. Allahu të përgjigjet më Allah i Allah u të përgjigit, nga sa i ka prëmtu që përgjigit, dhe prëmtimi ti nuk shkan hosht, nuk shkan katë, nuk e thënë Allah u prëmtimin e ti, por, shikon vetën tënda, të ndë, këqër, të këqërë të një ara, on e shikon vetën ti, me aj vetën e ti, në është ta na këna bëndë një shkele të caktuar, këna bëndë një gabim të caktuar, që këj gabim, është imjaftushum që të pengan përgjigin e lut Të kemi kujdes këtë dretim, mos të lehem që ështëton tëna shgënjene të dukurajen në raport me Zotin e Gjëzis. E inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit për santa. Salamu alaikum, vëq. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Vëq, e kam në njënë pas 5 veqarë edhe notën për të të të qika ta u quë edhe ka thonë allohë, allohë, allohë, allohë, allohë, allohë, allohë, allohë, allohë, allohë, allohë, allohë, allohë preferon forsamo of... y... e short e short kam jo ai ston normale është vetëm natën azi certun po po po fal një pikë natën tho u juve thar është u juve sta alloa gjera alloa gjera alloa gjera ta ç'është kjo ta ja çika jam ta alhamdulillah yor... ta... a... dua të thot më jam diçka në çka në çato kanë risan çau kishë preferuar forsamo e short e of... short alhamdulillah yeah. alhamdulillah e so do llojet ç problem ti ti shpëndet ah min tu allah subhe ve ah mean from allah subhe ve allah subhe qe uh, bosh një përgazem hamla ideale qe kan allahu akbar ai dikun e kanit allahu akbar ka senjir ne komunzi si me thon edhe ngjum diçka çka skani kur pa e kanit dikun thon allahu akbar kanit kontroll alhamdulillah la ilaha illallah dhe thot ashtu thot edhe kur është i zgjuar po kur është në gjumë Andaj kërcëni sai një, një edukatë të mirë të familjes inshallah, që e kanë dëgjuar ti kanë dhënë Allahu akbar. Kë parë. E, e dyta, gjithashtu dorësemi se e ka përmend Allahu xhalla xelaluhu dhe e ka ngrit emrin e tij. Prandaj nuk ka diçka që duhet na më ndërmar për ballksojt posaçme. Por nëse keni dëshirën sadak, si falëndrim te Allah xhalla wala, merrut Allah këtë mi mundeni me këtë punë. Obligim nuk ka është, por nëse dëshironi mund ta bëni. Allahu e di më së miri. Dhe sikur që paralemroa shikur në ruar, kjo ishte telefonata e fundit për sotën, nga se dhe kohat është në fund të emisionit ton, e nësë Allah në manuar që të kemi përfituan nga të rejë që ështën. Sikur që e nësë Allah në manuar që gjithmon të thejme atë që duhet, të kuptujmë është sikur që duhet. Dhe e nësë Allah në gjëleuale që të ne e për sukses vazhdimisht në takime tona, të begatën Allah dhe bekën diturin ton dhe Den takim našëm, Allahu ruaj. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.